Kilencedik fejezet. Ishiro, Hirota ezredes, elégedetten pillantott végig a listán. Az Occipiter csatahajón, az összevont Földvédelmi Flotta hajójár már gyakorlatilag minden szükséges felújítási munkát elvégzett a karbantartó személyzet. Hirota szinte maga előtt látta Gerard századost, a főgépészt, amint éppen reketre ordítja magát, mert talált még egy foltot valamelyik regulátor dobozon. Hivatalosan két napjuk maradt, hogy elvégezzék az utolsó munkákat, mielőtt elindulnak egy kis baráti pufogtatásra. A flotta parancsnok biztosra vette, hogy csak úgy, mint az elmúlt években, ismét ők kerülnek ki győztesen a mélyűr és a kolonizációs flottával közösen megrendezett hadgyakorlatból. Ezredes óra a négyes szenzorállomás ügyeletese van a vörös kóddal hív, Fordult Ruszlova a veterán kommunikációs tiszta parancsnokához arcán enyhe aggodalommal. Hirota ezredes intett a katonának. Oké, okay. képárnyőre, mi lehet olyan fontos? A híd központi kivetítőjén fiatal ideges tekintetű hadnagy arca jelent meg. Ezredes úr, Szöringzen hadnagy vagyok, a négyes számú orbitális szenzorálomás ügyeletes tisztje. Azt hiszem, uram, ezt látnia kell. Újabb aktív képség bukkant elő, rajta teljes ködös kavargó derengés. A háttérben halványan ragyogtak a csillagok. – Hát nagy? Mi áfene ez? Maszatos a teleszkópjuk lencséje? fújt Hirota. – Nem, uram. Ezt a dinár kettő veszi, nem a vizuális alegység. A flotta parancsnok mandula vágású szeme még jobban elkeskenyedett. A dinár kettő a legújabb fejlesztésű szenzorrendszer, és alig egy hónapja üzemelték be az első szériát a négyes állomáson. Az Excipiter is kapott párat, de mindeddig csupán a Hold felszínén tesztelték az új modulokat. Mik a koordináták? A hadnagy megadta a számsort, mire Hirota elképedve megrázta a fejét. Ne szorrakozom velem, ezek orbitális pályadatok! Tudom, uram, ezért is kértem a vörös kódot a hívásomhoz. Az edredes megérintette konzolján a megfelelő ikont, áttette a hívást a saját privát kivetítőjére. ellenőriztek? Háromszor is, uram, de van több is nyert nagyot a fiatal hadnagy. Kicsit jobban körülnéztünk, és még öt ilyen álszázott műholdat találtunk. Oké, okay. kinek szólt erről? Csak magának, ezredes. Redben? Ez maradjon is így? Kéressen még, és ha talál, a nyolcas kettes titkosított csatornán küldj át a koordinátákat. Igen, uram. Tisztelkedt a hadnagy, azzal kilépett a kommunikációból. Hirota ezredes arca ugyan szobor merev maradt, de a gyomra dió méretűre zsugorodott. Kinek áll rendelkezésre olyan álcázó technika, amit még a Dinár kettő is alig képes érzékelni? Ráadásul hat műhold! Amíg a számítógép visszaigazolta az adatokat, kibámult az alattuk kéklő földre. A hatalmas panoráma ablakon át jól látta az űrdokkot, a katonai szervizállomás körül nyűsgő kisebb, nagyobb automata vagy embervezérelte javító járműveket. Valamivel távol abba flottájához tartozó 12 űrhajó körül is nagy volt a sürgésforgás. Ellátmányt, készleteket, tartalék alkatrészeket szállító kompok, siklók suhantak ki és be a hadihajók hangáraiba. A hangjelzésre oda kapta a fejét. A hadnagy igazat mondott, a műszerek nem tévedtek. Ismeretlen, jól álcázott műholdak keringenek a föld körül. Irata nagy levegőt vett, majd utasította a számítógépet, kapcsolja a admirálist. Nem kellett sokat várnia, az idősödő férfi ősz hajjal keretezett arca rövidesen megjelent a privát képernyőjén. Ishiro, szinte éreztem, hogy hívni fog. Üdvözölte az admirális mosolyogva a flotta parancsnokot. Ne is kérje, nem adok ki semmilyen információt a másik két hadtestről. Uram, ez most hivatalos! Vágta el a barátságos beszélgetés fonalát az ezredes. Rendben, hallgatom, komolyodott el az ősz férfi. Mire hírotta a jelentés végére ért, a főtiszt arca komorabb volt, mint a tornádót jósoló fekete viharfelhők. Várjon, ennek utána kell néznem, Vakantotta a kurtán Stró. A kivetítő elszürkült, és jó darabig csak készen létben felirat villogott rajta. Vő húsz perc múlva az admirális arca ismét megjelent. Senki nem tud semmit. Akárki is küldte fel azokat a műholdakat, illegálisan tette. Ezredes, amint sikerült eltakarítatnom az útból a civileket, kezdjék meg becserkészni a műholdakat. Próbáljanak meg minél többet egy darabban megszerezni, de ha nem megy, lőjék atomjaira. Igen, uram, viccent a flotta parancsnok. Amíg várakozott, szöveges kódolt üzenetet küldött a flotta többi hadihajójának. Személyes utasítások kizárólag a parancsnokok számára. Alig húsz perccel később a flotta körüli nagy jövés menésnek már nyoma sem maradt. Az apróbi űrjárművek, mint kis csibék a kotlós szárnyai alá úgy menekültek a közeli űrállomások védelmébe. Az utolsó civil teherűrhajó lassan irányba állt a Vega felé, és egy perc múlva már be is lépett a hipertérbe. Itt Hirota! Minden parancsnoknak! Aktiválják a dinárt, és kezdjék el átfésülni a kijelölt körzetüket! Jó vadászatot! Az emberek, különösen a föld éjszakai oldalán élők meglepődve riadtan kapták a tekintetüket az égbolton felvillanó, vakító néma fényekre. A közel egy óráig tartó jelenségnek egyre több nézője akadt, a szokatlan villódzás híre futótűzként terjedt. A média csatornák is felkapták a sztorit és megkezdődtek a találgatások. Egyesek már azt revesgették, hogy a földi csatahajók visszaverték egy idegenfaj támadását. A szokatlan égi játék után három órával a világkormány hivatalos közleménye megcáfolta az összeesküvés elméleteket. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a körül körülállomásozó flotta csupán tesztelte a karbantartáson átesett fegyvereket. Célpontként a már régen nem működő, roncsnak nyilvánított műholdakat jelölték ki, és csak biztonsági óvintézkedés gyanánt a civil űrhajók és utasaik személyzetük védelme érdekében rendelték el a pár órás repülési tilalmat. A kormány szóvivő nem felejtett el megjegyezni, hogy gazdaságilag ez mennyire előnyös lépés volt, hiszen így rengeteget megsporoltak az űrszemét begyűjtésén. Végezetül a joviális, elegáns képviselő még azt is hozzátette, a földvédelmi flotta két napon belül elindul, hogy csatlakozzon a másik két hadtesthez. A három nagy flotta közös hadművelete nyílt titoknak számított, és nem hivatalos fogadások százezrei történtek majd minden nap, hogy melyik fegyveres erő kerül ki győztesen a műháborúból. Az emberek többé kevésbé elfogadták a magyarázatot, és bár akadtak olyanok, akik gyanúsnak találták a dolgot, de a többség hitt a kormánynak. Hirota elképedve bámulta a kisé régi módian öltözött elegáns férfira. Hans Schneider tekintetében várakozással nézett az ezredesre. A tárgyalóteremben mindössze öten tartózkodtak, de olyan csend volt, hogy még a légkondicionálóból áramló levegő neszét is hallani lehetett. A világkormány elnöke elunta a katonatiszt néma döbbenetét. Ezredes. Megértette? Igen, előkor, de ez felelőtlenség. Semmit sem tudunk a műholdakról. Köszönhetően magának, ezredes. Hány műholdat sikerült befognia? Ne is válaszoljon, mindannyian tudjuk egyet -egy sem. Vágotta beosztottja szavába tró Admirális. Hírota elsápadt, állkapcsán megfeszültek az izmok. Mi mindent megtettünk, de amint a közelükbe értünk, bekapcsolt valamiféle önmegsemmisítő program. Schneider elnök csillapítón emelte fel a kezét. Uraim, nem azért gyűltünk össze, hogy bűnbakot keressünk. Ami történt, megtörtént. A titkosszolgálat már teljes erővel keresi a műholdakat orbitális pályára juttató céget. E téren többet nem tudunk tenni. Viszont, amint azt mondottam volt, a földvédelmi flottának még ma el kell indulnia a gyakorlatra. Ha a flotta pályán marad, a média szagot fog, és mi nem szeretnénk pánikot, igaz uraim. Túlságosan kikerült a köztudatba a gyakorlat, az emberek már tippelnek, sőt, fogadásokat kötnek. Ha lefújjuk a három flotta közös műveletét, az több, mint gyanús. Tehát, mi az elképzelésük? A tisztek egymásra pillantottak, majd az ősz admirális szólalt meg. Két korvet hátra marad, és folytatja az esetleges további álcázott objektumok utáni kutatást. A másik két hadtest parancsnokát értesítem, hogy rendeljenek a naprendszerbe két a korvettekkel megegyező tűzerejű hajót, hogy ne legyen egyik flotta sem túlerőben. Jó ötlet, bólintott az elnök. Ezzel elhitetjük a föld lakosságával, hogy komolyan vesszük a maguk kis álháborúját. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, mit mondunk, miért maradt ki két űrhajó a sorból. A legegyszerűbb, ha műszaki problémákra hivatkozunk. Felelte Sztró. Irota megcsóválta a fejét. Továbbra is azt mondom, hogy a föld biztonsága érdekében ezredes. Elég lesz. A tiltakozás a rögzítésre került, tudomásul vettük, de sem Schneider elnök, sem én nem ítélem úgy a helyzetet, hogy az aggodalma valós alapokon nyugszik. A probléma itt van a Földön, a flotta jelenléte nem segít, sőt, csak fokozza az emberek gyanakvását. Éppen ezért parancsba adom, hogy ma délután a tervezett időpontban hagyja el az orbitális pályát, és a lehetőleg hamarabb csatlakozzon a másik két hadtesthez. Ha jól tudom, számos tudósító közvetítő űrhajó már a hadműveleti terület peremén várakozik, nem okozhatunk nekik csalódást. Igen, uram, csikorgatta a fogát hírota. Az elnök elbocsájtó intésére felpattant, mereven tisztelgett, majd kiviharzott az irodából. Tudta jól, mire megy ki a játék. A világkormány az élő adással bebiztosította magának az emberek jó indulatát. Lám, milyen nyitott, becsületes kormányunk van! Még a régen szupertitkos hadműveletekről is háromdimenziós 24 órás közvetítés láthatunk, mondják az egyszerű adófizetők. Az már senkit sem érdekel, hogy ez az egész csak egy só. Az ezredest mardosta megmagyarázhatatlan kétség. Mivel nem tudott semmiféle bizonyítékkal szolgálni, ezért Stroh egyszerűen letorkolta, de Hirota egy évi fizetését tette volna rá, hogy a műholdak nem emberkéz alkotta eszközök voltak. A szenzor adatok ismeretlen sugárzást és soha nem látott energiamezőket mutattak, közvetlenül az önmegsemmisítés előtt. Mindez nem volt elég, hogy meggyőzze a feletteseit, mert a mélyűr érzékelők és a rövid hatótávolságú dinár sem jelzett semmit. Félelmeit, hogy az ismeretlen ellenfél megbosszulja a titkos műholdjai pusztulását, az elnök udvarias, kis és szánakozó mosolyjal hülyességnek titulálta. Igaz, nem ezekkel a szavakkal, de ez volt a lényege. Két nyomorút korvett? Ennyi marad a föld Ha a többi hatest valóban idekült két-két hajót? Még akkor is összesen fél tucat közepes tüzerejű hadihajó? Ráadásul majd egy hét, mire a másik négy könnyű cirkáló ideír? Putott át az agyán a gondolat. A világkormány épületének folyosóin, halljaiban dolgokra igyekvő, beszélgető hivatalnokok megkökkenten fejüket csóválva fordultak a tovacsörtető katonatiszt után. Hirota magánérezte a rosszalló pillantásokat és fellélegzett, amikor végre kilépett a fémből, üvegből készült hatalmas dómból. A madridi égbolt ragyogó kékséggel borult a város fölé. Még csupán a horizonton gyülekeztek a délután rajósolt eső, fekete felhői. Mira, biár, ide ideér! Én már fényévekre leszek innen! Gondolta keserűen a katonatiszt. Amikor visszaillesztette a hidraulika vezérlő panelt, majd a számítógép kontroll lapjára pillantott, a vörös fény hunyorgott, Pálat vidáman jelezte: A slikló stabilizátor stabilizátora továbbra is működésképtelen. A szerelő cifra káromkodást eresztett meg. Mi a jó kurva büdös lábú? Anyáddal szórakoz! A ceglét határában álló javító műhely főnöke dühében legszívesebben bele rúgott volna a békésen levegő kétüléses sportsiklóba, ha nem fél, hogy eltörik a lába. Jani! Add már a hármas modult, mert ez a szar! Kezdett bele, ám hiába nyújtogatta a karját, a kért ellenőrző eszköz nem került a tenyerébe. Kibújt az antigravitációs emelőn álló jármű alól. A műhelyben gyanúsan nagy csend honolt, csak az apró iroda felől szűrődött betompa tompa András méregbe gurult. Mi az isten? Gyorsan beletörölte hidraulika olajtól csúszó kezét az overájába, majd dühös bikaként elindult a hangok irányába. Nem tévedett, két alkalmazottja az irodai ősöreg holotévét bámulta. A kivetítőn valami szöszike éppen a távoli űrben folyó hadgyakorlat aktuális helyzetét elemezgette. Jani, az örökké borostás csapotválú szerelő röhögve ütögette Máté vállát. Ek kellett neked a gyármatiakra tippelni? Fakezi bagás, én mondom neked! Máté az alig húsz éves fiatal srác bosszankodva ágált. Oké, okay, elvesztették azt a holdat, de az mező még az övék. Ha onnan becserkészik a mélyűr hatest felderítőit... András eleget hallott. Mi a jó büdös francot csináltok ti itt? Nem azért kapjátok a fizetéseteket, hogy a szaros tévét bámuljátok. De főnök, ezt az egész világ nézi. Ja, de ti nem vagytok az egész világ. Kész van már a doki járgánya? Nem igaz? Na, és hogy a Józsi teher siklójával? már benne a hátsó mozgásszenzort? A szerelők kelletlenül tápászkodtak fel. Jól van, azért nem kell ordítani. Húsz perc belefér, morogta Jani. Hé, főnök, kapásod van? Bökött Máté az irodai kommunikátorra. A készülék automatikusan bekapcsolt, és vörös felirat jelent meg. Kód 55 aktív. Mi ez, főnök? András értetlenül bámulta a kurta üzenetet, majd agyában megmoccant valami baljós, homályos emlék. Régen, majd húsz éve a cégek vezetőjének tartott tanfolyamon, mintha lett volna erről szó. Menjetek vissza dolgozni, meg kitalálom, mi van! Hessegette ki kollégáit, majd lehuppant az irodai terminál elé, hogy utána nézzen ennek a kódnak. Morgolódott egy sort, mert az információ letöltéséhez meg kellett adni a személy azonosítóját, a cége adószámát és még az új lenyomatát is ellenőriztette vele a rendszer. Rohadt bürokrácia! Beletelt vagy öt percbe, amire sikerült hozzáférnie a kódleíráshoz. A harmadik mondat után már levegő után kapkodott. Édes Jézus és Szent Mária! Nyögött fel, majd bénultságát lerázva kirúgta maga alól a széket. Kollégái riadtan pislogtak az irodából kirontó főnökre. Andrés, mi van, ég a ház? Hagyjatok mindent a francba, most azonnal! Nehogy azt mond, sürgős meló jött! Menjetek haza, pakoljatok össze, annyi élelmet meg vizet, amennyit csak tudtok, és keresetek biztonságos helyet. Ha van pincétek, bújjatok oda! lihegte egy szusra András! Mi van, most kirúgtál minket, vagy mi? Csesszétek meg, ez kurva koboly! Menjetek haza, bújjatok el, és ne gyertek addig elő, amíg a zsaruk vagy a katonák nem mondják! Ordított rá az értetlenkedő embereire. Ki a háború? vigyorgott Máté, majd András sápadt arcát vont. Oké, okay, oké, okay. de a napot akkor is kifizettetem veled. Bánom is, én csak takarodj már haza. Fél perc múlva én már egyedül ácsorgott a műhelyben, és azon tanakodott, most mihez kezdjen. A kódleírás szerint a nyomorult kis műhelye a harmad szintű potenciális célpontok kategóriájába tartozott. Hiába civil cégecske, a járműjavító műhely katonai szempontból fontosnak számított. Elkezdte bezárni az ajtókat, ablakokat, bekapcsolta a műhely garázs ajtaját védő energiamezőt. Ekkor tudatosod csak benne, hogy a városból, hol innen, hol onnan folyamatosan szólnak a mentők, rendőrök, tűzoltók szirénái. A műhely körülvevő házak előtt emberek dugták össze a fejüket. – Mi történt? – Szabszéd, maga is hallotta? – Ja, azt mondják, zárkózzunk be! – Ah de mi? – Hé, Andris, te mit hallottál? – kiáltott oda a szerelőnek egy idős férfi. – Pista csak csinálja, amit a tévében mondtak – felelte idegesen András. Bezárta a bejárati ajtót, majd egy pillanatra eszébe jutott, hogy talán haza kellene mennie. Ugyan aminek? Teljesen mindegy, hogy ott vagyok, vagy itt. Évekkel ezelőtt elvált, felesége a kisfiúkkal Veszprémbe költözött, így senki sem várt rá otthon. Kipislogott az ablakon. Ismeretlen sietett tova az utcáska túloldalán. András már éppen elfordult volna, amikor furcsa zöld fény villant a házak között. Az ilyetten iszkoló férfit telibe találta a nyaláb, a teste darabokra szakadt. András talán nem is tudatosult, hogy felordított, de az egész testét megbínító rémületet annál inkább érezte. Képtelen volt levenni a tekintetét a kinti látványról. A betonon véres csafatok, béldarabok és egy leszakadt hevert. A zöld fény ismét felvillant. Pista bácsi, mindedig veszettül ugató kutyája, egyszerre csak elhallgatott. A rohadt életbe! Mi folyik itt? Megtámadtak minket? Kik? Miért? Hol a picsában vannak a katonák? Száguldoztak a férfi gondolatai. Mozgás látott odakint, hát közelebb lépett az ablakhoz. A következő pillanatban azonban már azt kívánta, bár ne tette volna. Két embernek semmiképpen sem nevezhető lény közeledett a Kölcsei utca felől. Magas, vékony alakjuk, szürkés, pikkelypáncéra emlékeztető öltözetük és hátra nyúló, egész arcukat elrejtő csisakjuk félelmetesnek, rettenetesen idegennek hatott az akászfákkal szegélyezett kertvárosi utcácskában. A lények óvatosan haladtak, és határozottan volt valami ragadozószerű a mozgásukban. András meg-megbicsakló térdel bámulta az idegen katonákat. Valahol a tudata mélyén már jó ideje visította a menekülési ösztöne, de a rettegéssel vegyes kíváncsiság az ablaknál tartotta. Bízott benne, hogy a speciális üveg, amit a kintről szemlélődő, folyamatosan futó fényreklámnak látott, elrejti a harcosok tekintete elől. Az idegenek tőle alig három méternyire haladtak el, nem vették észre. András megkönnyebbülten fújt, eddig fel sem tűnt neki, hogy visszatartotta a lélegzetét. Remegő kézzel megtörölte gyöngyöző homlokát, de a következő pillanatban kis hián összecsuklott az ijegységtől. Elfelejtette kikapcsolni a légszerszámokhoz használt kompresszort, és a szelep hangos sziszegéssel engedte ki a túlnyomást. Ugrott volna, hogy visszarohan a szerelőtérbe és leállítja az eszközt, ám alig lépett kettőt, a műhely garáztóló ajtaja hatalmas robbanással beszakadt. A férfi ösztönösen a padlóra vetette magát. Jégesőként záporozva hullottak rá az apró irodát a munkatértől elválasztó koszos ablak szilánkjai, az elszabadult fém és vakolat darabok. Rémülten mozdulatlanul feküdt egy darabig, aztán meghallotta a garázs betonpadlóján fémesen koppanó óvatosan közeledő lépteket. Maga sem értette a hirtelen támad dühét, talán az élet ösztöne tele a testét adrenalinnal. Pillantása a földön heverő méteres feszítővasra esett, izzadó tenyerébe kapta a súlyos fémet. Gyere, csak komám, majd megtudod, milyen a magyarok istene, torzult dühös vigyorba az arca. Susan kifejezetten utálta, amikor a főnöke cselédnek nézte. Nem azért szerzett üzleti diplomát és költözött Londonba, hogy kávét szolgáljon fel az igazgatónak. Még akkor sem, ha a férfi éppen egy több milliós üzletet készül kötni a japánokkal. Remélem megfulladtok tőle, mérgesedett a lány. Erre találták ki a hülye robotokat, de nem, Mr. Nagykutya John Pembroke-nak a géppincér nem elég jó, neki élő emberi szolga kell. Miközben a szekrényből előszedegette a csészéket, eltűnődött, vajon szóljon-e erről a HR-nek. Habár a rasszizmus elvileg már a múlt homályába veszett, de figyelembe véve afrikai őseit és a régi időket, amikor a feketéket kizárólag alantas munkákra alkalmazták. Á, hagyjuk, még két év és lejár a gyakornoki időm, ennyit kibírok. Kapta fel a forró kávéval teli kancsót. A tálcával a kezében átlavírozott a nyüzsgő irodán. Kollégái közül páran csodálkozva nézték, hogy a sötétbőrű lány óvatosan a nagyfőnök szentélye felé tart. Susan magában foházt mormolt, hogy ne botoljon meg. Kávét még csak csinál újad, de nem állt szándékában foltosra színezni a fehér blúzát. Elmaradt mögötte a jókora egyterű iroda, az igazgató irodájához vezető folyosó falába épített hangjelők, tompa távoli mormolással enyhítették a vinnyogó kommunikátorok és a beszélgetések zaját. A lány átkozta azt az idiótát, aki puha süppedő szőnyeggel borítatta be a padlót. Igaz a dizájner valószínűleg nem gondolt arra, hogy bárki is magas sarkuban megpakolt tálcával fog majd rajta botorkálni. A főnök irodájának előterében megtorpant, megvárta, amíg az ajtó félre húzódik előtte. Drága fabútorok, valódi faltól fali polc rajta igazi könyvekkel, jókra modern íróasztal és három férfi érdeklődő tekintete fogadta a belépő lányt. – Á, Susan, köszönöm igazán kedves, hogy gondolt ránk! – kelt fel Mr. Pembroke az asztala mögött. – Nem tesz semmit, igazgató úr! – húzódott mesterkét mosolyra a lány ajka. – Hová tehetem? – az elegáns sötét öltönyös cégvezető a fal mellett álló asztalkára intett. Oda, ha lenne szíves! Inkább a nyakadba borítanám te, fújt gondolatban mérgesen Susan. A két ázsiai vendég rezzenéstelen arccal figyelte a jelenetet. Világos, nyakig felgombolt öltönyök határozottan távol-keleti benyomást keltett a lányban. Az igazgató lopva végigmérte susan majd az üzleti partnereihez fordult. Nos, uraim, amint azt már említettem! Az igazgató szavait éles, csilingelő hang szakította félbe. Az asztalban rejtett kommunikátor aktiválódott, és vörösen villogó üzenet betűit lökte a levegőbe. Kód 55 aktív! Pembroke szemöldöke felszaladt a homlokán. Elnézést, ez biztosan csak valami félreértés lehet. A japán üzletemberek arcán nyugtalanság futott át. A saját nyelvükön pár kurta szót váltottak egymás között, majd szinte egyszerre felpattantak. Sajnáljuk, Mr. Pembroke, de úgy gondoljuk, a tárgyalást el kell halasztanunk egy későbbi időpontra. De uraim... Viszontlátással, Mr. Pembroke! hajoltak meg a látogatók, azzal sarkon perdültek és kisiettek az irodából. Igazgató úr, mi az az ötvenötös kód? kérdezte óvatosan Susan. Nem tudom, de ha valaki a műszakiaktól szórakozik, hát búcsút mondhat az állásának, morogta a férfi. A lány úgy vélte nem tanácsos a dühös főnökkel egy helyiségben maradni, hát ő is megfordult, hogy kövesse a japán vendégek példáját. Ám amikor pillantása az egész keleti falat betöltő hatalmas üvegablakra esett, a földbe gyökerezett a lába. Igazgató úr! Nyög terekedten. A férfi is az ablak felé pillantott. Az iroda a környező épületek fölé tornyosuló felhőkarcoló legmagasabb szintjén kapott helyet, így napos időben a lenyűgöző panoráma tárolt a nézelődő szeme elé. Az alacsonyabb épületek a láthatárig húzódtak, jobbra a temze folyó széles ezüst sávja csillogott. Suzanne azonban nem érdekelte a város, az égen látható jelenség viszont annál nagyobb ijedtséggel töltötte el. Mérföldekre az épülettől valahol London határában fekete pöttyök ezrei hultak alá a felhőkből, majd irányt váltottak, és mint gyorsan szétterülő madárraj a belváros felé szálltak. A lány ijedten felsikkantott. Amikor a közeledő járművek tüzelni kezdtek, smaragzöld fénynyalábok ezrei tépték, szaggatták az épületeket, lángokba, füstbe borítva a külvárost. Az ismeretlen siklók armadája sebes szélhajtotta fekete felhőkként közeledett feléjük, és nyomában a felszínen tűztenger táncolt. A lány agyában egyetlen szó villant fel élesen – háború. Pembroke dermetten kidüllet szemmel bámulta a közeledő halált. Susan páni félelemmel telten az izmaira és az életőstönére bízta magát. Gondolkodás nélkül ugrott, szinte kizuhant a folyosóra. Alig csukódott be mögötte az ajtó, odakint a kavargó többemeletes magas lángörvény elérte a felhőkarcoló homlokzatát. Pierre Barnard kitörölte a szemébe csordogáló izzadságot, majd a kávésbögréje után nyúlt. Mikor rajavítják már meg ezt a szart? Mordult fel a társára pillantva. Jules éppen indulóban volt, hogy a szokásos ellenőrző körútját megtegye a komplexumban, de kollégája szavára megtorpant. Tekintette az egész falat betöltő kivetítők, hagyományos kijelzők között megkereste a hőmérőt. A délmárszei bevásárlói szórakoztató megacentrum biztonsági megfigyelő irodájában majd 32 fokos hőség uralkodott. Mert? Mi bajod van? Szerintem egész kellemes. Aha, persze. Afrikában két fokkal lenne csak melegebb, mint itt, hát még a majmok is ájultan potyognálak le a banánfákról. Zsül a fiatal hirtelen szőke biztonsági elvigyorodott. Igazított egyet a zakóján, keze automatikus mozdulattal ellenőrizte az övére erősített, rejtett fegyverét, majd vállat vont. Ha akarsz, mehez te jár, Majd, ha fagy. Te vagy az újonc, a te még hiányzik a kilométer. Oké, okay, tata, akkor mentem. A szemtelen hangra Pierre felkapott egy belső utasításokat tartalmazó E adatlapot, és úgy tett, mint aki hozzá akarja vágni a társához. Zsül felröhögött, fürgén kiugrott az ajtón, és már a folyosón állva szólt be az ellenőrző helyiségbe. Ha nem érek vissza egy órán belül, küld utánam valamelyik drónt. Jó, jó, csak menj már, ne itt a levegőt, még hogy tata, szemtelen taknyos kölyök. Dohogott. Igaz, hogy majd húsz évvel volt idősebb a társánál, de eddig egyik barátnője szerint sem látszott rajta a kora, semmilyen téren. Ennek ellenére annyiban igazat adott a srácnak, hogy hamarosan meg kell látogatnia a klinikát, mert a bionikus ballába mostanában sokat vacakolt. Nája, az a rohadt akna jutott eszébe a katonai múltja. Ha az a barom Rossé jól állítja be az időzítőt, már tiszt lennék. Akárhogy is, de a robbanás után már nem akar tovább szolgálni. A felajánlott pozíciókra csak fintorgott. Nem fogok az életem hátra levő részében lepedőket számolgatni, meg anyagi génylésekkel pöcsölni, jelentette ki a katonai vizsgálóbizottság utolsó gyűlésén. Leszerelt és érdemei elismerése mellett teljes nyugállományba helyezték. Két hónappal később már szinte a falat kaparta, annyira unta a tétlenséget. Hatalmas szerencsére a frissen kibővített La Bonheur, Et LeJoua, vagy közismert nevén BJ Center elfogadta a jelentkezését, és kinevezték a biztonsági örök műszakvezetőjévé. már közel tíz éve dolgozott a szenterben, és keserűen tapasztalta, hogy köszönhetően az egyre fejlettebb biztonsági robotoknak az eredetileg tizenkét fős csapat lassan elolvad. Végül már csak ketten maradtak, plusz egy ügyeletes technikus, aki a drónokat és droidokat volt hivatott karban tartani. Akárhogy is, de inkább ült az irodában, figyelte a rendszertől érkező üzeneteket, és a kellett, utasítgatta a robotokat. Nem is annyira a lába, mint inkább az emberek miatt. A kilenc szinten elhelyezkedő közel 200 volt 40 különböző étterem, a hat holomozi már önmagában ezreket vonzott naponta a megacenterbe. Amikor elkészültek az interaktív holotermek, játszóházak, a hullámfürdő és a szigorúan elszeparált felnőtt szórakoztató központ, a látogatók száma a duplájára nőtt. Piher terhesnek találta a tömeget, különösen a rendezetlenül ide-oda hömpölygő civileket, a visító kölykeikkel ordítozó szülőket. Ha csak tehette, nem mozdult ki a kis birodalmából, mert az emberek amint megpillantottak valakit a centrum logójával a melkasán, egyből kérdések és panaszok tucatjait zúdították az illetőre. Na, nem mintha nem lettek volna információs kioszkok, ahol a számítógép nála sokkal türelmesebben kezelte a hülye kérdéseket és a nyavajgást. Összességében nem szerette a munkahelyét, de még mindig jobb volt, mint otthon ülni. Alig néhány évtizeddel korábban a szakemberek a tényleges boltok és üzletek halálát jövendölték, ám úgy tűnt, az emberiség megcsömörlött a jótól. Az online vásárlások visszaestek, az emberek egyre több időt és pénzt költöttek a centerekben. Állítólag a mindenhol felbukkanó, mindenbe beépített mesterséges intelligenciák billentették át az embereket. Az MI-k túlságosan anyáskodóvá váltak, és a nagy műszaki cégek rájöttek, vissza kell venniük a gépi intelligencia hatásfokából, mert az emberek egyre inkább csak az egyszerűbb, primitívebbnek számító berendezéseket, eszközöket keresték. Pierre ezzel a trenddel teljesen egyetértett. Ki a fene akar például egy olyan pirítót, amely kritizálja a belerakott pékárú minőségét, életviteli tanácsokat ad, és közben áradozik más termékekről? Természetesen olyanokról, amelyiket ugyancsak a kenyérpirító gyártója készít. A férfit a kollégája hangja rántotta vissza a valóságba. Beszed az adást? A kilencesen vagyok. Felugrok a tetőparkolóba. Oké. Okay. Eddig minden rendben? Szólt bele Pierre a kommunikátorba. Ja, eddig egy elveszett macó az összeredményem. Az ex-katona elvigyorodott. És meg lett? Aha. A hülye kis robot megijedt a mozi holoplakátjától, és meg sem állt a liftig. Mondjuk az a rohadt dinoszaurusz rám is a frászhozta egyszer. Na itt vagyok, szólok, ha van valami. Oké, okay, a medencéket kerüld el. Hülye vagy. Mit gondolsz, minek jöttem fel ide? Vihogott fel Zsül. A tetőtéren kapott helyet egy jókora, szabadtéri medence. Pierre biztosra vette, hogy ifjú kollégája komótosan körbejárja majd a területet, és mellékesen, jó alaposan szemügyre veszi a majdnem semmiben napfürdőző, uszkáló lányokat. Pierre vetett még egy pillantást a folyamatosan frisslő rendszerüzenetekre, majd úgy döntött, még egyszer elolvassa a híreket. Ám alig nyitotta meg a böngészőt, a fiatal őr rémült hangja harsant fel a fülébe dugott mini hangszóróból. Kapcsolja 16-os külsőre gyorsan! A kamera képe egy szempillantás alatt a fő kivetítőre ugrott, Pierre szeme elkeskenyedett. Marseille belvárosa felett furcsa fekete felhő gomolygott, és viszonylag lassan ugyan, de minden irányban terjedt. A bizarr kavargásból szinte folyamatos zöld villanások százai csapodtak a város épületeibe. Zsül, terej le mindenkit a tetőről, hallod? Protokoll 11-alfa. Mi van? Evakuálunk? Miért? Mi történik? Pierre közel húsz évet húzott le a seregben, látott már teljes frontális légicsapást, már pedig a kameraképét elnézve pontosan ez történt. Ne kérdezősködj, csak csináld, amit mondtam. Aktiválom a robotok vészprotokollját is. A megacenter látogatói értetlenül kapták fel a fejüket a sziréna hangjára, és tanács pislogtak egymásra. A felbukkanó tojásdad biztonsági robotok láttán az idegességük csak nőtt. Kérjük, hagyják el az épületet a legközelebbi kiáraton át, őrizik meg a nyugalmukat, kérjük, hagyják el az épületet a... Ismételgették a robotok. Pierre ikon parancsaira a padlóba épített vészfények felvillantak, jelezve a menekülési útvonalat. A vásárlók csak lassan morgolódó bizonytalansággal mozdultak. Az ex-katona ez alatt fél szemét a külső kamerákon tartva hívta a rendőrséget. Legnagyobb megdöbbenésére csak egy automata válaszolt és közölte, hogy nincs szabad kapacitásuk. A belső kommunikátor felvinyogott és az ügyeletes megacenter menedzser lóképe jelent meg a kivetítőn. Mi a fenét csinál? Megveszed? -e Nézzen ki az ablakon maga, idióta! Mióta aktív az 55-ös kód? A menedzser elsápat, nevetségesen vékony bajuszkája megrándult. Honnan tud maga? Mióta? Eresztette ki a hangját Pierre. Nem, nem tudom, hebegte a férfi. Talán tíz perce. Volt egy fontos hívásom és... Pierre nem érdekelte tovább a makogó főnöke, bontotta a kapcsolatot és a társát hívta. Jelentést. Még vagy harminc ember van a tetőn, a többiek úton vannak lefelé. Öreg, itt valami kurva nagy gáz van, az egész belváros lángol. Hol vannak a katonák? Jó kérdés, gondolta Pierre. Nem akarta még jobban megijeszteni a fiatal őrt azzal, ha elmondja a gyanúját. Tépje szerint a katonai létesítmények lehettek az elsődleges célpontok, és a civil zónák csupán másodlagos műveleti területként szerepeltek az ellenség térképein. Ne foglalkozz velük, csak hozz le mindenkit a tetőről, magadat is beleértve. Na oké, egy perc, és... Pierre, ezek elindultak, erre tartalak... Az ex-katona is látta, mint ahogy azt is, hogyan válik az ellenséges flotta nyomán Lángtengerré a város. egy civil légiforgalma addigra már teljesen megszűnt. Amelyik megkésett jármű még a levegőben volt, és menekülni gyors villanással vált hamuvá. Le a tetőről, hallod? mensdabőröd. a bőröd. Jól van, Tata, siet! Siete! A kommunikáció recsegésbe fulladt, és az épület megremegett. Az első becsapódó energiasugár átszakította a tetőt és egészen a harmadik emeletig folytatta pusztító útját. Az összeomló betonfalaktól, szétrobbanó üveglapoktól pánikba esett emberek egymást taposva ijekeztek a kijáratok felé. A központ belső udvara az épület teljes magasságában végighaladt. Az udvar felett körbefutó, függő folyosókon emberek üvöltve, sikoltozva próbáltak meg eljutni a lépcsőkig. Volt, aki megpróbált lemászni az emeletektől a földszintig húzódó média állványokon, de csupán néhányuknak sikerült. Sokakat az emeleteken hömpölygő rémült tömeg átlökött a korláton. A földszinti aulán át a vészkiáratok felé törtető emberekre zuhanó testek még tovább növelték a pánikot. Az első sugarat követte a második, a harmadik. Az összedőlő felső emelet maga alá temette az ottreket vásárlókat. Jókora darabok szakadtak le és hullottak alá az aulába. Por és törmelék szállt mindenfelé. Rettenetes halálsikajok, velőtrázó üvöltések vegyültek a a hangjába. Pierre fogcsikorgatva lökte ki maga alól a széket. Tudta jól, itt ő már nem tehet semmit, és a sorra leálló rendszerek is ezt igazolták. A kijelzők, kivetítők, a biztonsági rendszer képernyői viharos gyorsasággal hunytak ki. Az újabb és újabb energia nyalábok rázták, rengették a komplexumot. A kontrollszoba ugyanaz alaksorban helyezkedett el, de Pierre a tompa hullámzó dübörgést halva, még a kamerák képen nélkül is szinte maga előtt látta, amint az emeletek egyre másra összerodnak. Alig lépett párat a csepnyi iroda előtti folyosón, amikor a világítás kialudt. A vészvilágítás bekapcsolt ugyan, de az csupán arra volt elég, hogy a lépcsőház ajtajáig eltaláljon. Ki kell jutnom, mert ha ez a kócráj a nyakamba szakad, zakatolt agyában a gondolat. A lépcsőház ajtaját szerencsére csak hagyományos, mechanikus kilincsel szerelték fel. Pierre szemét, torkát kaparta a lépcsőházban terjengő por és füst. A vészvények derengésében is látta, hogy maga a lépcsősor nem szakadt le, de a betonlapokon jókora repedések futottak keresztbe kasul. A szemmel láthatóan sérült fokokat kihagyva igyekezett felfelé. Még csak félúton járt, amikor a stabilnak fok összeomlott, és a férfi kis híján lezuhant. Ilyet kiáltással vetette magát előre, a lábalat alatt meginduló betondarab hangos puffanással hullott alá. Engedélyezett magának öt másodpercnyi szünetet, hogy a szívverése és kapkodó lélegzete kicsit lassújon, majd felpattant. A földszintre érve minden eddiginél erősebb detonáció sorozat rázta meg az épületet. Az emberek borzalmas sikojait elnyomták a túlnyomásos rendszerek tartájainak robbanásai. A látogatók, vásárlók aulájába vezető ajtó tárva nyitva állt, és bár a detonáció kis leverte őt is a lábáról, elborzadva látta, hogy a félig összedőlt megacenter romjai között sebesültek tucatjai hevernek próbálják magukat vonszolni. Egy pillanatra elbizonytalanodott. Barra a szabadba vezető ajtó, egyetlen ugrás is eltűnhet a borzalomból. Jobbra a kisebb fajta csarnoknak beillő aula romjai a félig eltemetett sebesültekkel, halottakkal. Ne velük! Nem vagy már katona Súgta az élet ösztöne. Lehet, de ember még igen, válaszolt saját gondolatára. Felhágott az első törmelékkupacra, de útközben csupán egy halott idős asszonyt pillantott meg. A túloldalon vérmaszatos, poros nő térdelt, karjában tíz év körüli kislány szorított. Kérem, segítsen! Pierre letérdelt a nő mellé. A kislány sápat, véres arcát látva elfogta a kétej, el, de újjával megkereste a nyaki verőeret. Nem talált pulzust. A férfi az asszony reménykedő, rémült tekintetű szemébe nézett, és némán megrázta a fejét. Az asszony felsikoltott. Nem! Nem, az nem lehet! Ivet! Az exkatona torkában keserű gombóc támadt, képtelen volt bármi megnyugtatót mondani. Összeszedte magát, hogy további túlélők után kutasson, és éppen csak felállt, amikor berobbant mögötte a tűzlépcsőház szabadba vezető ajtaja. Pierre rutinból perdült meg, és mire a törmelékre hasalt, már a kezében volt a pisztolya. Az ajtóhelyén beszűrődő napfényben furcsa alak bukkant fel. Magas, nyúlánk figura, aki csak távolról emlékeztetett emberre. A férfi csupán egyetlen szívdobbanásnyi ideig várt, a felbukkanó idegen kezébe határozottan fegyvernek látszó tárgy villant. Pierre célzott, és egymás után háromszor is megnyomta a tűzgombot. Mindhárom vörös sugár talált, az ellenséges katona elejtette a fegyverét, és hanyat esett. A férfi felugrott, pisztolyát a földön vergődő alakra szegezve odasietett. Fél szemét a berobbant ajtó helyén tartva az ellenséges harcosra nézett. Az idegen még élt, csupán megsebesült. Pierre a lény arcát fedő sisaktól ugyan nem látta annak arcát, de a morgásszerű hangokból ítélve dühös lehetett. A férfi Aika gonosz vigyorra húzódott. Bazd meg, haver, ezt kurvára elcseszted! A közvetlen közelről leadott lövés áthatolt az idegen szürkés páncélján. A lény teste nagyot rándult, majd mozdulatlanná nádermet. Az utcáról zaj, ismeretlen nyelvű kiáltás hallatszott. Pierre gyorsan körülnézett, de nem volt merre menekülni, csak vissza a romokkal, betondarabokkal borított centrum központi terébe. Felkapta az idegen elejtett fegyverét, és sietve vissza-botorkált az aulába. Elhelyezkedett egy megcsavarodott fém tartógerenda mögött, és gyorsan megvizsgálta a frissen szerzett sugárvetőt. A kezelő szervei hasonlónak tűntek, mint a földi fegyverek. Az idegenek ujjai hosszabbak voltak, mint az emberé, ezért kicsit kényelmetlen fogás esett a fényvetőn. Pierre az utca felé pillantott. A hangok egyre közeledtek, és az ex katona biztosra vette, hogy hamarosan egy egész csapat ront majd be az épületbe. Vagy valami még rosszabb. Lenne nekem is egy fegyvere? A férfi megkökkenve fordult a váratlan hang irányába. Kisé pocakos, ötven körüli férfi bukkant fel egy közelben heverő, megrepet műkö oszlop mögül. Pierre némi habozással a férfi kezébe nyomta a pisztolyát. Tudja, hogyan kell használni? Itt megnyomom, ott elő kijön a sugár. Aha, nagyjából ennyi. Vigyorodott el Pierre. Csak mindig tartsa a fény végét az ellenség felé, oké? Okay? Keressen fedezéket. Csak akkor lőjön, ha biztos a célpont, de akkor adjon neki, ami csak a csövön kifér. Meg lesz, mozdult a férfi. Várjon, hogy hívják? Daniel. Pierre, mutatkozott be Kurtán az ex-katona. Oké, okay, Daniel, Isten hozta a csapatban. A pocakocsodó férfi magára hagyta, és egy összehorpat információs kioszk mögé húzódott. Az utca felől megjelent az első óvatos léptekkel közeledő ellenség. Pierre célra az idegentől szerzett fegyvert. Tudta, hogy esélyük sincs. Egy kiszolgált katona egy civillel az oldalán, a jó ég tudja hány idegen fegyveres ellen. Vive a France! Vive la Liberté! Villant fel agyában a sok száz évvel korábban élt forradalmárok mottója, és megnyomta a tűzgombot. Hirota ezredes majd megpukkat mérgében. Az elmúlt fél órában már negyedszer hívja ez a riporter. Nem fogadta a hívásokat, de az a nyomorult pióca valahogy megtudta a személyes kódját, és most azzal kereste. Kibámult a vezérlőterem ablakán, és komoran pislogott a sárga óriás bolygó körül gyűrűbe rendeződött aszteroida mezőre. A kommunikátor kitartóan villogtatta a hívófényt. Nem adja fel a nyomorút, pedig biztosan tudja, hogy kegyetlenül megüti majd a bokáját. A szabályok szerint a hadművelet ideje alatt a flották nem kommunikálhattak csak a saját hajóikkal. Sem civilek, de még a földi hatóságok sem zavarhatták meg a procedúrát. Hacsak, nem valami vészhelyzet áll fent, de ez alig valószínű. A média bátrabb, vagy inkább legidiótább képviselői nem rettentek meg semmiféle veszélytől, hogy egy kicsivel több információhoz jussanak, mint az ellenlábas csatornák riporterei. Az ezredes bosszúsan megérintette a fogadó ikont. Szők és barna cingár férfi arca bukkant fel a kivetítőn. Híradál ezredes! Fergus McClelley vagyok a CBNC-től, és... Nem adok interjút, nem válaszolok, semmilyen kérdésre, és ha 5 másodpercen belül nem mondja a kommunikációt, lecsukatom katonai hadművelet akadályozása címén. Megértette? Várjon, ezredes! Megszakadt a kommunikációnk a földdel! Rádult meg idegesen a riporter arca. Ez a maguk problémája, nem az enyém! Mit vár? Bújjak skafanderbe, másszak ke a hajójuk burkolatára is, rúgdossam a helyére az antennát! Nem értett meg. Nem csak mi, de egyetlen civil megfigyelő hajó sem képes kapcsolatba lépni a földdel. Biztos valami háttérsugárzás, vagy ionvihar? A riporter sápadtan ingatta a fejét. Nem hiszem! Éppen az órás összefoglalót tárgyaltam át a producerrel, amikor megszakadt a vonal. – Mondja, mi az az 55-ös kód? Hirota arcából kifutott a vér. – Honnan vette ezt a kódszámot? – Ez villant fel a képernyőn, mielőtt megszakadt a kapcsolat. Csak egy pillanatra láttam, de nem hiszem, hogy ez műszaki hiba kód lenne. – A beszélgetés rögzítése került? – Igen. – Kügyát, Szólt már erről másnak is? – Próbáltam, de a másik két a parancsnok nem válaszolt. – Rendben. Innentől átveszem! Ne csinálják semmit, maradjanak a feküdöm! Alig tűnt el a riporter képe hírot a rövid üzenetben tűzszünetet kért a parancsnok társaitól. Közben utasította a kommunikációs tisztet, hogy lépjen kapcsolatba a földdel. A sokadik sikertelen próbálkozás után Ruszlov százados bocsánat kérően pillantotta felettesére. Sajnálom, uram, de nem érem el sem a központot, sem a holdi bázist. A mars is csak egy automatikus hiba reagált reagálta a hívásaimra. Lecséges, hogy valami zavari az adást? Alig ha, uram. Amennyire hihetek az érzékelőknek tiszta az űr, se naptevékenység, se ionvihar. A kommunikátor ismét életre kelt, ezúttal a két másik flotta parancsnoka kereste. Amikor az osztott kép megjelent a vezérlőteremben, de Negro, a gyarmatügyi flotta ezredese, szélesen rávigyorgott hirotára. Remélem azért kért ért hogy magad magad. Még ha így is lenne, nincs kegyelem, toldotta meg parancsnok parancsnoka, mély űrflotta parancsnoka. Sokkal komolyabb dologról van szó, mordult fel Hírota. Nem tudunk kapcsolatba lépni a Földdel, és úgy tűnik, a civil hatóságok aktiválták az 55-ös kódot. A flotta tisztek hitetlenkedve döbbenten meredtek ázsiai társukra. Remélem, ez csak valami vicc? Nem az. Átküldöm a felvételt, amit az egyik tudósítótól kaptam. A számítógép szerint autentikus. A két másik főtiszt felfüggesztette pár percre a kommunikációt, majd szinte egyszerre tértek vissza a vonalba. Mindkettőjük arcán feszült komor kifejezés ült. Állítsunk össze a leggyorsabb hajókból egy csapatot, és indítsuk el a Föld felé! Javasolta Jacobs. Együtt kellene maradnunk! Nem tudjuk, milyen és mennyi ellenségre számíthatunk! Dörmögtedi Negró. Brazil ősöktől örökölt arca valahogy sötétebbnek tűnt, mint máskor. Ha együtt maradunk, négy nap alatt érünk csak vissza. Az elmosztályú hajóknak, ha mindet kihozunk a hajtóművekből, alig másfél nap az út, vetette ellen a kopaszodó amerikai. Nem hagyhatjuk hátra a felettűz erőnket! Ha idióta módon csak pár hajót küldünk vissza a földhöz, és kiderül, hogy az ellenség? Ti vitatkozzatok, ahogy akartok, vágott a parancsnok társa szavába hírota, de én a részemről kilépek a gyakorlatból. Az Exhibitorrel és a négy másik csatahajómmal elindulok a földre. A flottám többi hajóját is visszaívom a földhöz, majd odaérek, amikor tudnak. Rövid, súlyos csend telepedett közéjük, majd Di Negro bólintott. Rendben, én is összegyűjtöm a leggyorsabb hajóimat, veled tartunk. George pillantotta az amerikaira. Hely, engem meg kihagytok a buliból. Oké, okay, én is adok négy nehéz cirkálót, de valakinek át kell venni a parancsnokságot a lassabb naszádok felett is. Látom, ez rám maradt. Húztál a száját az amerikai. A flották maradékával megyek utánatok. Azért hagyjatok még legalább pár ellenséget nekünk is. Nem ígérek semmit. mosolyodott el Komoran Hirota, azzal kilépett a kommunikációból. Egy órával később az emberiség 14 legerősebb csatahajója belépett a hipertérbe, és burkolat repesztő sebességgel elindult a föld felé. Hirota ezredes a saját kijelzőjén figyelte a kicsiny flotta hajóit. A fénylő ikonok stabil zöld fénnyel jelezték, a csillagok között szágódó űrhajók tartják az irányt és a sebességet. A tiszt halványan elmosolyodott. Úgy érezte, szamuráj ősei büszkén tekinthetnek rá a túlvilágból. De negro, félretéve szokásos nyakasságát, elfogadta, hogy Hirota legyen a főparancsnok. Valami olyan történt, ami ezelőtt még soha. A három különböző, egymással is sokszor versengő tisztjei teljes egyetértésben, ellenkezés és morgolódás nélkül teljesítették a parancsait. A Szaturnusz jégből és aszteroidákból álló gyűrűjétől alig pár millió kilométerre sorra villantak fel a megnyiló hipertérkapuk. A földvédelmére siető hadihajók rendben fegyelmezetten várakoztak a parancsra. Hirota tekintete a kék bolygót ábrázoló szenzorkép és De arca között táncolt. Te láttál már ilyet? Vonta össze a szemöldökét a brazil tiszt. Hirota megrázta a fejét. A háromdimenziós kivetítőn a föld szokásosan éles, minden apró részletet megmutató képe helyett, csak valami furcsa teljes massza kevergett. Egy-egy pillanatra ugyan kitisztult, de ez kevésnek bizonyult, hogy a beérkező adatok bármilyen feltevést is megerősítsenek vagy megcáfoljanak. Zavarják az érzékerünket, állapította meg a japán parancsnok. Pajsokat fel! Teljes harckészültség, fél teljesítménnyel előre. Tá nyitva a szemüket, mert lehet a csapda! Amit viszont a tiszt nem értett, hogy miért nem látják tisztán a Földet a hagyományos vizuális rendszereken keresztül sem. Mi a fene lehet, ami elködesít egy egész bolygót? Mindegy, még három óra, és megtudjuk, amikor elérik a Földet? gondolta Hirota. Körülnézett a hídon, és ugyanazt a feszültséget látta a konzoljaik fölé hajoló katonája arcán, mint amit ő is érzett. A csata előtti idegörlő, hólom nehezen múló percek idegessége. A kommunikátorból áradó süket csend egyre nyomasztobbá vált. Amióta kiléptek a hipertérből, egyetlen rádióbeszélgetést sem vettek. Túljutottak a mars pályáján is, de még mindig nem találkoztak ellenállással. A vörös bolygó jeleit ugyan vették, de csak közvetlen közelről és csupán hanggal. Az ideges marsi repülés irányító mindössze arról tudott beszámolni, hogy a föld hirtelen elhallgatott, a környékén áthaladó teherhajók, utasszállítók eltűntek, az érzékelők szinte használhatatlanokká váltak. Hirota tekintete továbbra is a föld helyén terjengő kötfelhőre tapadt. Értem. Ha még nem tették volna, úgy alkalmazzák az 55-ös kódra vonatkozó szabályokat, és várjanak további utasításokra. Igen, uram, felelte a marsi operátor. Sok sikert. Köszönjük. Alig két perccel később Ruszlov izgatottan fordult a parancsnokhoz. Ezredes! A vizuális rendszer tisztul, de a szenzorok továbbra sem működnek megbízhatóan. Kibetítőre! A hidon tartózkodó katonák leesett állal merettek a vezérlőterem előfalán megjelenő képre. Mi a ez? Hördül fel valaki. A földet, mintha finom por burkolta volna be, amikor a navigátor tiszt ráközelített a bolygóra. Hirota ereiben meghűlt a vér. A porfelhőnek vélt jelenség millió és millió nyílhegyre emlékeztető formájú űrhajóból állt. Bár nehéz lett volna pontosan megmondani, de az ezredes úgy tippelte, az idegen űrjárművek talán kétszer-háromszor lehettek nagyobbak, mint az ő kétüléses űrvadászaik. Ott az lehet az ászlós hajó, mutatott a fegyverzeti tiszta kivetítőre. Addigra már Hirota is látta az ú alakú hatalmas űrhajót. A döbben csendet megszakító kommunikációs kérelem jele megugrasztotta a katonákat. Ruszlov értetlenül pislogott a konzoljára. Uram, a nagy hajóról jön a jel, kapcsoljam! Tegy asszázados! Az életre kelő képernyőn egy ember, pontosabban a mélyűr felderítők egyenruháját viselő őrnagy jelent meg. Földi Flotta? Veszik az adást? Ismétlen Földi? A tíz bosszankodva elfordult, a közvetítő látószögén kívül eső ismeretlenhez szólt. Hát nagy, biztos, hogy ez az izé működik? Nagyon utálom ismételgetni magam, mint valami meki papagáj? Pláne, ha senki nem hallja, amit rászok. Azt hiszem, uram, csendült fel valahol a háttérben egy női hang. ha csak sohamta nem rossz kócsort adott meg az átkalibráláshoz. Itt, hírotájzredes, veszik az adását. Ki maga? Á, végre! Boris Yarisov Ernagy vagyok, a Helios felderítő Nasad első tisztje. Azonosítószám BMU 334 56, Delta 9 Az ezredesnek jeleznie sem kellett, Ruszlov már is a parancsnok magánképernyőire küldte az információt. Az adatbázis szerint valóban létezett az őrnagy, és a kommunikátor felett lebegő arc egyezett a személyi lapon látható fotóval. Mit keresnek azon az ürhajon? Mi ez az egész? A megtermett őrnagy szinte hadarta a választ. Ezredes, ne lőjenek! Ismétlem, ne lőjenek! Sikerült egy törékeny tűzszünetet kialkudnunk, de ha egyetlen energiafegyver is elsül, a Földnek vége.